Він пив, бо хотів цього, і стороння принучка загострила б ситуацію. Свикрушені слова вона теж вислухала спокійно. Сама для себе Олена давно відповіла на всі можливі докори і вважала, що знову роз'ятрювати старі рани зовсім безглуздо. Полегшення це нікому не дасть. Почався другий тиждень липня. Літо наближалося до свого зеніту. Кілька днів Олена просиділа в чотирьох розпечених бетонних стінах квартири, займалася хатніми справами, а їх назбиралося чимало. А потім склала невелику валізу та попрямувала одного ранку на вокзал. Електричка зупинилася на потрібній станції, і Олена вийшла з вагона. Вона опинилася на коротенькому асфальтованому пероні. Крім дерев'яної каси з ларком, що притулився до неї, по цей бік залізничної кулії не було жодної будівлі, а вузька майже невторована стежина вела від каси прямо в поле, і саме його Олена мала перейти, шукаючи потрібні орієнтири. Залита сонцем липнева лука видзвонювали десятками різних голосів, а літо співало свою пісню, пісню квітування та родючості, примноження всього живого на землі торжества найпростіших і найприродніших життєвих законів. Пташини щебет, сюрчання коників, шелест високих трав, обабіж стежини сповнювали серце радістю і щастям. Жива смарагдова маса стелилася під ногами і йшла далеко за обрій. Несевість була нерівна і невдовзі, опинившись між двома пагорбами у понизі балки, Олена відчула себе немов єдиною істотою на цьому безлюдному великому зеленому острові, що віддірвався від землі і пливе, як по воді, у блакитних просторах неба. Вона поставила валізу, скинула босоніжки та, як у дитинстві, пірнула в траву, відразу з головою потонувши в її високій гущавині. Перевернулася на спину, Розкинула руки і прим'яла стебла, що проростали, наче крізь неї. Небо, прозоре, яскраво-блакитне, з поодинокими білими хмаринками, стояло над нею. Олена дивилася на летячих хмарини, і відчуття того, що земля рухається, наче самотній одірваний острів ще більше посилювалося. «Боже мій, як добре! Не встану звідси!» лежатиме довго і ні про що не думатиме. Тільки дивитись. Дивитись і дивитись у це небо та слухати і слухати дзвінку музику землі. І вона раптом відчула ніколи досі незвідану цілковиту волю від усього та від усіх. Наче й справді була єдиною на цьому вільному острові, що приймав її як одну з тисячі інших своїх життів. Невідомо, скільки часу пролежала вона так, злившись воєдину з землею, травою, небом, сонцем, коли скоріше відчула шкірою, чим почула виразно якийсь новий звук. Частий розмірений стукіт, що линає по землі дедалі сильніше та ближче. Олена звелася на лікті і крізь зелені верхівки трави побачила, як праворуч від неї Через вершину пагорба повільно піднімається кінь. Лискучий під сонячним промінням, а на ньому наче вилитий вершник. Олена підхопилася на ноги і, прикриваючи від сонця очі, вдивлялася в наїзника, що наближався. А той, помітивши її, пришпорив коня та вихором полетів над високою травою. Хвилина, і він спішився поруч і кинув повід. «Ти приїхала!» Засмаглий, аж чорний, голий по пояс Володя підхопив Олену на руки і закрутив на місці. «Ти приїхала! Як я чекав тебе!» Вона дивилася в його щасливе обличчя і, не приховуючи своєї радості, відповідала йому переливчастим, ніжним сміхом. А потім зелений острів прийняв їх двох як єдине ціле. А вірний кінь, Мов казковий велетень стояв на сторожі, свято оберігаючи велику таємницю союзу їхніх сердець, що стали ще однією ланкою.